Jauna dotargi eta salvamen Jauna dotargi eta salvamen Norgni bildurtu Jauna bitzi jaren babez norgni Jauna dotaregi eta salbame. Gauza bat deut zotez jaunari, horren bilan abilne. Bizi nadila jaunaren etxeanen neure bizitzako egun guztieta. Jaunaren samurtasuna gozatu daidan, haren jauretsean begizikusi daidan. Jaunada dotaragi eta salbame, Jaunaren onta suna ikusti ustean, Nagobizien lurrean, Itxaron jaunagan eta adore izan, Bizkortubek izu bihotza, Eta itxaron jaunagan. Jaunada dotargi eta salde bat, man.